Appuntamento questa sera per la proiezione di un documentario intitolato Almost Nothing uh, CERN Experimental City, tutto questo alle 20.45 a Lumiera all'interno del Biografilm Festival, un documentario che porta alla regia di eh, Anna De e il collettivo Zimmer Fry. Beh, del CERN se ne è parlato recentemente, qualche settimana fa abbiamo avuto ospite a Bologna, anche proprio la direttrice di questo enorme centro di ricerca Fabiola Giannotti e, e in città arriverà direttamente il CERN all'interno di questo documentario e allora io do il buongiorno e benvenuto ad Anna De Manicor e partirei dal, dal titolo di questo documentario Almost Nothing, Quasi Nulla, perché avete deciso di intitolare così questo documentario? Quasi Nulla è un paradosso che abbiamo trovato, e il sottotitolo era il nostro titolo iniziale, eh, CERN experiment City è quello con cui noi siamo partiti, volevamo fare un film su una città sperimentale come sono stati gli altri nostri film, sempre dei film di osservazione su eh, delle parti di città particolari o in trasformazione o dei luoghi speciali come Mutonia e invece che andare a vedere il campo dei mutoid, siamo andati a vedere il campus degli scienziati a Ginevra come una, un, proprio una cittadella speciale. E, Dopo 4 anni di, di frequentazione quello che abbiamo trovato è stato almost nothing, ovvero in questo luogo non, non succedono cose speciali come noi potremmo immaginare. La, il bosone di Higgs è stato confermato dopo 30 anni. La cosa, la cosa strana è che uno dei fisici che abbiamo incontrato e che è nel film, John Ellis, ha esordito così, le onde gravitazionali il bosone di Higgs quando la gente viene qua e ci intervista o ci incontra, si aspettano sempre queste cose wow, l'effetto wow invece noi semplicemente lavoriamo lavoriamo tutti i giorni e anche quando succede qualcosa di, di speciale, non reagiamo mai con una festa con una grande vittoria con un grido di, di vittoria perché tu, tutti questi elementi fanno parte o di una affermazione o di una negazione, quando non troviamo nulla, eh, anche quello è un risultato come gli altri, e questo noi ci ha, ha scioccato. Cos'è la cosa che vi ha colpito e ti ha colpito di più, oltre, ehm, diciamo, al fatto dell'assenza del WoW a cui facevi riferimento, ma quando ti sei trovata dentro a questa cittadella cosa hai provato? Sono, sono due città: una è una città superficiale ed è in superficie, insomma è un campus, è una città industriale e di per sé è piuttosto brutta. Questo mi ha abbastanza. Roberto Beani, il direttore della fotografia, ci guardavamo e dicevamo ma, ma qua, cosa facciamo qua? Sono dei cubetti grigi, sono anche disposti in maniera un po' disordinata, eravamo disperati. La città sotterranea, che è il, il tunnel di 27 chilometri che contiene l'acceleratore e sul quale ci sono i quattro esperimenti enormi, eh, tra cui Atlas, di cui Fabiola Gianotti era, era la portavoce prima di diventare la direttrice generale. Allora, quando siamo andati a vedere queste enormi macchine, che sono le cose che, più grandi che l'uomo abbia mai costruito... Sulla terra O anzi sottoterra Lì sì che ti fa Che ti fa un effetto Incredibile Perché è come vedere Una cattedrale Alta sette piani Di tutti i colori Enorme L'abbiamo vista Tra l'altro aperta Questi dischi aperti Prima di essere ricompattati E non sai nemmeno Come, come inquadrarla Perché non ci sta Nel grand'angolo non ci sta e dunque la, ti devi muovere all'interno per riuscire a, a, a sentire come è compatta, come è complessa, che nemmeno chi l'ha disegnata, chi l'ha progettata riesce quasi più a… a concepire perché l'ho progettata nel corso di anni insomma questo è quello che noi ci possiamo aspettare anche questa meraviglia e questo stupore di cui tu ci stai parlando che sicuramente verrà eh, trasmesso anche a chi questa sera alle 21.45 andrà per il Biography Festival appunto ad assistere alla visione di eh, Almost Nothing Sun Experimental City lo ripetiamo per la regia di Anna De Manincor e il eh, collettivo Zimmerfry e allora appuntamento questa sera alle 21.45 45 alla Lumiere per il biografilm, insomma per uh, questo viaggio in un mondo decisamente stupefacente.